5. Lehet, hogy túl sokat írtam az első estéről, de akkor ismertem meg Dennyárt, akkor tanultam meg becsülni is, és ez meghatározta a következő hetek rendjének kialakulását. Engedtem Editnek, mi más tehettem volna, maradtak a vacsorák négyesben Talillal, és a palotában kapott szállást a második emeleten numda és azóta szintén elhunyt felesége, mit is új elárvult két szobájában. Gyorsan tanulta a tenger fiainak nyelvét, és közben Talil is az övét. Igaz, jóformán mindig együtt voltak, erre utalt Enic szemrehányása, nappal is elrabolott tőlem, mert Talil munkáját a tanácsban Tarkumira és Desrire bíztam. Dennyár a délelőtjeit a hajóépítőben töltötte, ahová a legtöbbször én is elkísértem őket. Ahogy elmesélte, elveszett hazájában csak akkor kereste fel a műhelyeket, ha valamelyik hajójával volt valami baj, hogy a mesterekkel megbeszélje, mi a kívánsága, de szelszámot soha nem vett a kezébe. Viszont ragyogóan rajzolt, a birkabőrökre, amelyeket Gamatu egyik növendéke hozott utánunk, három különböző nagyságú és típusú allai hajót is felvázolt. Először az egész alkotmányt, azután újabb bőrökre a legapróbb részleteket is, az avanai mesterek őszinte ámulatára. A csavarokkal változatlanul bajban voltunk, mert nem csak Dennyár nem tudta, hogyan készítik a lallai kovácsok, de én sem. Azzal vigasztaltam magam, hogy idővel majd ez is megoldódik, hiszen Dennyár csak néhány hete van a városban, nem lehet és nem is kell mindent egyszerre megcsinálni. Dennyár a hajóácsaink munkáját kiválónak tartotta, csak úgy, mint a barkamból származó falnyagot, amivel dolgoztak. Csak azon csodálkozott, hogyan tudnak avana hajóácsai kezdetleges szelszámaikkal ilyen pompás munkát végezni. Ekkor kezdtem sejteni, hogy később a kovácsokkal sokkal több gondunk lesz, mint a hajóácsokkal. A kovácsok felügyelője, Naknu, a habamuhoz megtért Enninu utódja, boszorkányos kezű mester volt. Az ő tehetsége miatt bíztam a csavarmenet megoldásában is, de egyelőre úgy döntöttem, nem zaklatom, de nyár rajzaival. Mert a vörös hajú a szelszámokat is lerajzolta. A barkamból még meg sem érkeztek azok a fatölzsek, amelyeknek legalább két-három évig kell feldolgozott állapotban pihenni, száradni, amíg hajó épülhet belőlük Dennyár tervei szerint, minek gyötörjem akkor már most Naknut. Tudtam, Dennyár nem hazudott azon az első estén, szomorúsága őszinte volt, ami életünkben nem köt ki ezen a parton Lalla fiainak szervezett hajóhada. Van tehát időnk, de ezt óvakodtam a tanásnak elmondani. Éppen ez a van időnk meghatározás döbbentett rá arra, hogy nekem nincs időm. Ha nem hagyom a lehető legnagyobb örökséget tudományból, technikából az utódaimra, mi a biztosítékom nekem, a halottnak arra, hogy utasításaimat, törvényeimet nem változtatják meg, mert elbizakodottságukban azt képzelik, hogy nyugodtan lelassíthatják a fejlődésnek azt az irgalmatlan ütemét, amit én kényszerítettem rájuk. Ugyanakkor más kérdések is nyugtalanná tették az éjszakáimat. Egyedül én illetve most már kettesben Dennyárral, képesek leszünk-e azt a kétezer éves különbséget áthidalni, amely Lalla és a tengerfiainak városait elválasztja? Tudtam, hogy a válasz nem. Csak abban reménykedhettem, hogy csökkenthetem valamennyire ezt a különbséget. A másik kérdés még kézenfekvőbb és közelébb volt, meddig tudom Dennyárral elhitetni, vajon nem gyanakszik-e már most? hogy a tudományos technikai változásokat nem az ő népének inváziója miatt sürgetem. Mit válaszolok, ha egyszer azt mondja, nem segít tovább? Mivel tudom kényszeríteni? Amikor Dennyár érkezése után először mentem el a tanácsba, már eleget tudtam ahhoz, hogy a lehető legrövidebben intézzem el a jövevénnyel kapcsolatos összes kérdést. Elmondtam, hogy kicsoda és hogy köztünk marad. Laskillinek arra a nagyon okos kérdésére, hogy bekerül-e a tanácsba, határozott nemmel feleltem. Ez mindenkit megnyugtatott. Egyelőre tanulja a nyelvet, és ismerkedik a hajóépítés munkájával. Tartottam tőle, hogy az utóbbi talán sérti pilagú hiúságát, de szerencsére annyira megszállottja volt a hajóhat fejlesztésének, hogy még örült is neki. A vörös hajú segíti pilagó munkáját és talán később a hajósok kiképzését is, Sumuri erre csak bólintott, mert sejtette, hogy lesz mit tanulnia. Tehát vendég, aki a palota kásáját eszi. Szándékosan használtam ezt a több évszázados kifejezést, amely egyaránt jelentett teljes védettséget, de teljes hatalom nélküli függőséget is. A tanács elégedett volt, azt is láttam a szemükön, mondani egy sem merte, örülnek, hogy a nyelvtanulás miatt Talil nem lesz közöttük. Mert ő a maga csendes módján sokkal jobban kézben tartotta őket, mint Tarkumi teszi majd, aki erőszakos ugyan, ám ha megtalálták a kellő szavakat, könnyebben befolyásolhatták. Sejtettem, hogy ezt jó néhány fő emberem a maga javára ilyegszik majd kihasználni, megszaporodnak azok a panaszok, amelyekkel személyesen fordulnak hozzám, mert Isteni Uram, Tarkumi tegnap azt ígérte nekem, ma délelőtt mégis Vitaria vára döntött. Már előre hallottam az e -féle mondatokat. Ezért nagykegyesen megígértem, hogy délutánonként bárki felkereshet a gyógyítás házában, ahol legtöbbször talált is ott találja velem. Mert a hajóépítőben töltött órák után Dennyár délután békében hagytuk, illetve átengedtük Enitnek, amíg mi a saját dolgainkkal foglalkoztunk. Enittől azután Dennyárt még jóval alkonyat előtt Icsumi vette át, akit Gidai ajánlott, mint az írásjelek legjobb fiata a mesterét, és ezzel Talil is egyetértett. A jövővénytől tanulta egészen vacsoráig a tengerfiainak nyelvét. Nem mondhatnám tehát, hogy bárki unatkozott volna Erú a évnegyedében, kivált Dennyár nem de soha nem kérdeztem meg tőle, van-e kifogása az időbeosztása ellen. Enit is egyre elégedettebbnek látszott. Egyetlen változást tapasztaltam nála, ám lehet, hogy ezt is csak most, amikor ezeket a sorokat írom, vetítem vissza arra az időszakra. Valahogy csendesebb lett, néha percekig hallgatott az asztalnál, miközben a mécsek fényében hol engem nézett, hol dennyárt. Hogyan birkózik egyre sikeresebben a tengerfiainak nyelvével, és én hogyan segítem, bátorítom mosolyogva a legjobb tudásom szerint. Vagy maga elé merett, kezét az ölébe ejtette, és csak ült, mintha valahová befelé figyelt volna. Nem tudok erre jobb kifejezést. Néha éjszaka hozzám bújt, kétségbe esetten átkarolta a nyakamat, miközben éreztem, hogy rázza az okogás. De ilyenkor hiába kérdeztem tőle bármit, csak a fejét rázta, amíg végül simogatásomra nagy nehezen megnyugodott. Perektek a napok, el kellett búcsúznunk a gyönyörű Istennő, eru a virágillatos tavaszától, a lágyesők is elmaradtak. Minden délben forróbb lett a levegő, Nanur, a gonosz átvette hatalmát a földön, hogy felperzseljen, kipusztítson minden élőt. Ilyenkor egyetlen reménye maradt az embernek, hogy ez ritkán tart tovább 90 napnál, és akkor gurru a jóságos tengeristen véget vett Nanúr uralmának, ismét esők öntözik a földeket, s a jó szelekkel messzi utakra indulhatnak a kikötőkből a megrakott hajók. Érzem, már így is megbocsáthatatlanul visszaéltem a türelmetekkel, nincs jogom, hogy a van a apró gondjainak, vagy az évszakok váltakozásának leírásával untassalak titeket, késői testvéreim. Ám értsétek meg, hogy nehéz, nagyon nehéz beszélni arról, ami történt, ezért próbáltam a végsőkig halogatni, de tovább nem tehetem. Mint ahogy szumuri levele érkezésének a napját sem tudom pontosan, arra sem emlékszem, Nanúr idejének melyik estéjén történt, hogy a szokottnál is csendesebb enit felállt az asztal mellől, és sietve, de az ajtó felé indult. Valahogy még elérte, azután görcsösen a faragott ajtófélfába kapaszkodva hányni kezdett. Az ijegységtől félőrülten ugrottam hozzá, de Dennyár megelőzött. A hónalat átfogta a még mindig öklendező enit, és egyik tenyerét a padlókövei fölé csukló fej homlokára szorította. Ott álltam tőlük fél lépésnyire, dennyár nyár Enid feje fölött rám nézett. Akkor még nem mertem felfogni, amit a szemében láttam. Hagy, Isteni Uram! Ennyit már bőven tudott, a van a nyelvén. Addigra már Talil is mellémért, így megkérdezhettem volna tőle, hogy Dennyár mit gyöngéden Enidnek a saját nyelvükön, és mit válaszol neki Enit rekedten, alig érthetően, de nem tettem. Rohannyatok Gidaiért és Gamatúért, ordítottam a körülöttünk topogó Palota személyzetnek, akik a vacsoránkat szolgálták fel. Azután Dennyár pillantásának hatására így folytattam. Valaki hozza ide Laskilit, és azonnal rájöttem, ha csak őt hívom, halálosan megsértem Sumurrit, és Sumurrit. Tettem hozzá. És hol van Vanivam? Buta kérdés volt, mert a palota mester nem tudom, hogyan csinálta, de már ott volt. Parancsodra, Isteni Uram! Minden folyosóra őrséget, így csináljatok rendet, és akinek eljár a szája, azt rád bízom, Vanivam. Úgy lesz, Isteni Uram! Vanivam ismét bizonyította, hogy tökéletes nevelést kapott, csak egy fejmozdulattal parancsolta szolgáinak, azután eltűnt. Néhány másodpercig én egy örökké valóságnak éreztem, még méregettük egymás dennyárral. Azután a vörös hajú megszólalt. Enit, így nevezte nem úrnőnek, azt mondta, vigyem a szobádba, Isteni Uram! A karjába kapta könnyedén, és megindult vele a folyosón. Kábán, mintha aznap este hígítás nélkül volna a van a borát, követtem. Egy kettős óra tizedrészesen telt el, amikor az addig már tisztára mosdatott és átöltöztetett enit mellett érdelő gamatú fölemelkedett. Először a mellette álló gidaira pillantott, aki kezét, milyen régi emlék, még mazu idejéből való, bőköntösének újjába rejtette, gidai bólintott. Isteni uram, úgy gondoljuk mind a ketten, hogy az úrnőnek nincs olyan baja, amely ránk tartozna, nem beteg. Egy gondolat suhanhatott át a tudatán, mert az arca hirtelen kifejezéste lenné vált. Gidaiéről sem olvashattam le semmit. Engedd meg, hogy utolamiért küldessek Erua asszony templomának első papnőjéért. A gyönyörű istennők kegyelméből ő a legfőbb pártfogója, segítője minden szülő szülőasszonynak és jövendő anyának. Megszédültem. Ted? azt, Gamatu! Préseltem ki magamból. Addig pedig mindenki menjen ki a folyosóra. Ti is! Gamatu meghajolt, és mert ő volt a legmagasabb rangú a jelenlévők közül Talil után, aki már megindult az ajtó felé, a segítők és bámészkodók hada az intésére kitódult az ajtón. Egyedül Dennyár át mozdulatlanul. A vörös hajú válláig sem ali észrevette az idegen megtorpanását. Visszafordult, ujjai Dennyár karjába fúródtak. Halkan súgott valamit Dennyárnak lallai nyelven, és barna szeme úgy szikrázott, ahogyan ettől a szelíd még sohasem láttam. Dennyár egy pillanatig tétovázott, Azután hagyta, hogy Talil vezesse. A két palota őr kívülről gondosan behajtotta az ajtót. A gyomrom helyén követ éreztem, reméltem, hogy egy mély lélegzet majd feloldja, de nem sikerült. Megkerültem a kettős ágyat, éjszakai gyönyörűségünk évtizedes tanóját, és leültem a szélére, Enit mellé. Leújt szemmel feküdt, haja, mint két hatalmas bíbor lepkeszány terült szét a párnán. Nem tudtam megszólalni. Ha igaz, amit Gamatu mondott, márpedig miért ne lenne az, akkor valami helyrehozhatatlanul széttört. Az a gyermek nem lehet az enyém. Ha annyi év alatt nem fogant meg tőlem, nem vagyok biológus, hiába is próbálnám megfejteni, tudományos magyarázatát adni, de a megtévesztő külső hasonlóság ellenére ők mindannyian ennek a földnek a gyermekei. Az élet itt is a fejlődésnek azt az útját járta be, mint a földön, ám az volna az igazi csoda, ha génjeink is tökéletesen egyformák volnának. Kár ezen tovább töprengened, Gregor, nem értesz hozzá. Vagy idefelé, az úton történt velem, velünk, valami a vikingen? Val és Márcisz soha nem végeztek ilyenfajta genetikai vizsgálatokat. Nem is lett volna értelme, hiszen ott volt a földi törvény a másik bolygók értelmes lényeinek érinthetetlenségéről. Szükségtelennek tartom, hogy leírjam azt, amit akkor ott a lehúny szemű nézve végig szenvedtem. Ugyanúgy szerettem, mint egy negyed órával azelőtt, és tudtam, bármi történik is, halálomig így fogom szeretni. Ugyanakkor úgy éreztem, Kiűzettem abból a paradicsomból, amit együtt teremtettünk. Pontosabban ez a paradicsom helyrehozhatatlanul semmivé vált, és ő semmisítette meg. Megdöbbenve észleltem, hogy Dennyár iránt nem érzek sem haragot, sem gyűlöletet. Ha itt nem akarja, ez a helyzet sohasem következhetett volna be. Dennyárnak fogalma sem lehetett kettőn kapcsolatának az értékéről, a mélységéről, és ebben a pillanatban villant fel bennem a legkegyetlenebb gyanú, lehet, hogy Enitnek sem. A serdülőkori rajongás szerelemmé érett, s a tárgya természetesen nem lehetett más, mint én. Csak ennyi az egész. Erre építettem boldogságon palotáját. A szerelemtől vakon én burkoltam Enitet olyan csodálatos tulajdonságok pompás palástjába, amelyet csupán az én képzeletem szőtt, és csak bennem élt? Kinyitotta a szemét, tekintete körbevillant az üres szobán, azután megállapodott rajtam. Hol van? Ez a kétszavas kérdés helyretette a világot, választ adott valamennyi kétségemre. Egyszerre minden nagyon távoli és érdektelen lett, és képes voltam tárgyilagosan szemlélni mintha a mennyezet alatt lebegnék, és láttam saját magam is. Hatvan valahány éves, görnyet vállú öregember, akinek egykor talán megnyerő vonásait ráncokkal szabdalta a kor, a gond. És ott feküdt előttem ennyi gyönyörűségesen, és tudtam, hogy szépségének látmánya ezután már csak gyötrelmet okozhat nekem. A folyosón a többiekkel Kellemes meglepetéssel vettem tudomásul, hogy nem esik nehezemre a beszéd. Persze még tartott az előbbi állapot, még mindig a mennyezet alatt lebegtem. Ígérd meg, hogy nem bántod! Megígérem. Bólintottam, miközben arra gondoltam, miért is bántanám. Miféle örömet vagy elégtételt szerezhetne számomra, ha a legválogatottabb kínzásokkal pusztítanám el? A gyötrelem melyik kordítása sik lenne képes megváltoztatni a megtörténtet. Tudtam, mert te jó vagy. Váratlanul megszűnt az áldott lebegés, újra önmagamban voltam. Kegyetlen magányosság és jéghideg szomorúság. Miért tetted? Szaladt ki a számon a világ kérdése. A legszívesebben leharaptam volna a nyelvem mert olyan kedves és vidám és... és olyan magányos. Valószínűleg soha nem fogok választ kapni arra, persze igyekszem nem is gondolni rá, hogyan lehet sereérték a magányosság és viselésének átkáról miért dönthet egy harmadik személy. Megragadta a karom. Ugye nem bántod? Nem bírtam elviselni az imádott ujjak érintését, Megpróbáltam úgy hátra húzódni, hogy kénytelen legyen elengedni. Most ígértem meg. Mondjam még egyszer? Hallgatott, azután az arca egy pillanatra újra olyan lett, mint az egykori imádott kamaszlányé volt. Tanácstalan és aggódó. Most mi lesz, Gregor? suttogta. Őszinte elég éreztem, hogy ő is képes akkora ostobaságot kérdezni, mint az előbb én. Vagy lehet, hogy a modell bennünk van? Örököltük? Ilyenkor az ember józan ellenére csak megválaszolhatatlan kérdéseket képes feltenni, hogy védje, igazolja önmagát és a helyzetet? Megsajnáltam, mert egyre világosabban éreztem, nem ő kérdez, hanem az örök, esendő ember. Hányszor hangozhatott el a földön, vagy itt a gámán ugyanez a párbeszéd? amikor a vélt kellemes egyensúlyt, akár a szomszédok plegykálkodása, akár egy ilyen szándékunktól független, de nyilvánvaló megszűnése a képzelt, szerepként vállalt, hazugságoktól terhes egyensúlynak, valami felborította, és ez új döntésekre kényszeríti a résztvevőket. Az a felismerés, hogy életünk legtöbb ugyanakkor végzetesen fontos pillanatában ugyanazt vagyunk kénytelenek játszani, amit egy évezredek óta kialakult modell, hirtelen nagyon megszerettem ezt a kifejezést, rendel számunkra, felmentett és megnyugtatott. Szükségtelen a terméketlen töprengés, a rend dolgozik benned és helyetted. Kövesd, amit parancsol, jobbat, más csak a kivételesen nagy egyéniségek voltak képesek mondani az ilyen helyzetekben. Újra elérte a karom és megrázott. Miért nem válaszolsz, Gregor? Mi lesz? Nem húzódtam el. Lényem ketté szakadt. Élveztem, igenis élveztem, hogy szorítja a karom, mint annyiszor, oly sok év során, és ugyanakkor vártam, hidegen és érdektelenül, mit súg a fülembe a rám kiosztott szerep. Nem tudom. Az idő hatatlan és visszafordíthatatlan. Nem, ez gyenge volt és olcsó, Szégyeltem magam, hogy ilyen közhelyek mögé bújok. Egyetlen reményünk is csak az lehet, hogy az idő ad tanácsot, megoldást. Ez sem volt jobb frázis, de ha ezt mondatja velem a szerep, miért tiltakoznék ellene? És valóban nem tudtam, mi lesz velünk. A sors a legjobb, legmagabiztosabb rendező, ebben a pillanatban vezette a halkan kitáruló ajtóhoz utóamit, akinek az igazságot tisztázandó, látogatásaim már teljesen fölösleges volt, ám ez volt az egyetlen áldott lehetőségem, hogy elmeneküljek Enittől. Felpattantam az ágy széléről, és őszinte illő meghajlással mondtam. Köszönöm, Utuami, hogy ebben a késői órában ide fáradtál. A papnő arcából kutatva nézett rám a fiatalnak maradt, Élettel teli fekete szempár, de a száj két oldalán a mosoly még ijesztőbbé torzította a ráncokat. Utó, ami karcsú volt, ám görnyett, feltehetően a több kiló aranytól is, amit nyakáncok és karpereszek formájában viselt. Ám úgy érezte, hogy ezt a súlyt vállalnia kell, nője méltóságának tartozott ezzel, ha már a palotába hívták. Karjait keresztben a mellére szorítva, végtelenül finom főhajtással szólalt meg. Légy boldog isteni, uram! Gamatuk kiváló mestere a gyógyításnak, és ha ő úgy gondolta, hogy itt rám van szükség, akkor nincs okom kételkedni. De azért megnézem az úrnőt. Megkönnyebbülten indultam az ajtó felé. Tedd a dolgod, tiszteletre méltó útú, ami én... Ennit a szavamba vágott. Elmész? Hová? Miért? Itt maradok a közeletben kicsi Enit. De az illem úgy kívánja, egy segékérő pillantást vetettem Mutu Amira, hogy most ne zavarja a kettőtöket. A főpapnő egyetértően bólintott. Igaza van az isteni úrnak, vagy talán félsz tőlem, urnőm? Enit a karjára támaszkodva értelen felült. Megígérted? Inkább sikoltás volt, mint kérés. Megígértem, nem történik semmi, mondtam még egyszer mosolyogva, menet közben hátra pillantva. Nyugodj meg, és hallgas utóamira, ő csak jót tehet veled. A két palotaőr intésemre becsukta mögöttem az ajtót. A folyosón állt egyedül. Az idegent a szobájába kísértem, Isteni Uram! És megmagyaráztam neki, a legokosabb, ha ott is marad. Alodjon, ha tud, ma este nincs rá szükségünk. Azt is megmondtam neki, hogy őrség áll az ajtaja előtt, ne próbáljon kijönni. Bár úgy is észreveszi, ha mégis kilépne. Laskili parancsod szerint már vár rád, intett a folyosó vége felé. Szumurit pedig keresik, meg fogják találni. A terem, ahol a vacsoránk félbeszakadt, már újra ragyogott a tisztaságtól, a falak mentén néhány szolgált, akik talil intésére kisurrantak az ajtón, az asztal mellől pedig, ahol a boros meg a vizes korsó és négy kehely állt, Laskili pattant fel. Isteni Uram! kezdte. Ülj le, Laskili, és te is talil. Rettenetesen fáradtnak éreztem magam, Mégis járkálni kezdtem, két kezemet a hátamon összekulcsolva, tekintetemmel, akár annak idején a felejthetetlen numda az ujjaival, a padló faragott köveinek mintáját követve. Mit mondjak, hogyan mondjam? Arról beszéljek, hogy a kínok kinya gyötör attól, amit megtudtam. A részvétük megható lehet, de nem segít azon, ami történt. Enit ezzel a tettével megölt, de ehhez nincs semmi közük. Avanának élnie kell, és nekem is avanáért. Egyet biztosan éreztem. Nem bírom többé elviselni Enit látványát. Szeretni fogom, mert más nem tehetek, mint halálig, de jobb, ha csak az emlékét szeretem. Mit mondhatok neki holnap, holnap után, ha szemtől szembe találkozunk? Érdeklődjek, hogy érzi magát? Hogyan viseli a szíve alatt az idegen magzatot? Nem, erre képtelen vagyok. Hirtelen az jutott az eszembe, hogy ha majd egyszer eljön a vége ennek a végtelen estének, akárhogyan döntök is, soha többé nem fekszem bele abba az ágyba. Szólni kell Vanivamnak, készítessen nekem új hálóhelyet egy másik szobában. És mi legyen Dennyárral? Az ő látását talán könnyebben el tudom viselni, amikor jelenléte csak Enitet juttathatja az eszembe. De akkor mi lesz csodálatos hajóépítési programunkkal, ami viszont már nem az én magánügyem, hanem avana érdeke, sőt az egész déli parté? Szumurri megérkezett, köszöntött. Az asztal felé intettem, anélkül, hogy abbahagytam volna a járkálást. Ülj le és tölts magadnak! Nincsenek szolgák! A hajós azonnal megérezte a feszültséget. Némán engedelmeskedett, és mert én továbbra is a padló valóban szép mintázatát fürkészve kerestem a szavakat, amelyeket végül is ki kell majd mondanom, a két másik főember arcáról igyekezett leolvasni valamit. Talilé résztvevő volt és aggódó, a szikár lasküléje, akár a késpenge. Beletelt még néhány percbe, amíg beláttam, képtelen vagyok rendezni a gondolataimat. Eleve ostobaság volt az a reményem, hogy szép kerek mondatokban tudatom velük a történteket. Csak minél rövidebben, Gregor, túl rajta. Ha valamit nem értenek, legfeljebb megkérdezik majd. Megálltam előttük. Ma este kiderült, hogy az úrnő gyermeket vár. Az is, hogy nem tőlem, hanem dennyártól. Megölni nem akarom őket, nem is lennék képes rá de látni sem, soha többé. Még akkor sem, néztem Szumurira, ha dennyárra szükségünk van a hajóépítés miatt, mert ez a van a érdeke. Ti vagytok a három legokosabb ember, akiket ismerek. Láttam rajtuk, ebben a pillanatban legkevésbé sem örülnek, hogy ez a véleményem róluk. Gondolkozzatok és adjatok tanácsot! Leültem közéjük és a kancsó után nyúltam. Szumurri megelőzött, töltött nekem. Azután magának is, és egy hajtással két a poharát. Nem néztem rájuk, az egyik mécses lángjába meredtem, és megpróbáltam az ő fejükkel gondolkozni. Tudtam, hogy a házasságtörést, amíg az indulatok véres következményekkel nem jártak, a tengerfiai az érdekeltek magánügyének tekintik. De ha bizonyíthatóan bekövetkezett az, amit úgy neveztek, hogy valakinek idegenhajtás nőtt a fáján, akkor az ügyet a a tanács elé vihette, és általában vitte is. Ilyenkor a vétkesek büntetése számüzetés volt. Igaz, a többi város sem ért rosszabbul, mint Avana, de a vétkeseknek megbélyegezve és vagyonukat a sértetnél avanában hagyva kellett befogadásért könyörögniük, ami hosszan tartó, megalázó zarándoklatot jelentett, és persze szegénységet. Nagyon valószínűnek tartottam, hogy embereim is azon törik a fejüket, vajon ránk hogyan alkalmazható ez az élő gyakorlat, ha már eleve kijelentettem, hogy nem akarom megölni őket. Mert, mint Isten király, minden halandó élete fölött tetszésem szerint dönthetek. Senki sem tagadhatja meg önmagát, tudtam, hogy Laskiri lesz a leggyorsabb és a legtapintatlanabb. Így is történt. És ha nem látod őket többé, boldog leszel, Isteni Uram? Megráztam a fejem. Ez nem számít, de válaszolok a kérdésedre. Kevésbé leszek boldogtalan, ha nem látom őket. Újra hallgattunk egy sort, azután megint Laskili szólalt meg. Emlékszel, Isteni Uram, hogy amikor az áldott emlékű Dimmuval legyőztétek a nagy járványt, engem a gyógyszerekkel beliszuba... Anaimba, majd Bitámiába küldtetek. Ott azután... Zavartan elhallgatott, és bár igazán nem volt nevetni való kedvem, az emlék felidézése mégis megmosolyogtatott. Mert Dimmu megjósolta, hogy a legtehetségesebb tanítványainak egyikét, Laskillit, akit minden lében kanál természete miatt ugyan nem kedvelt, de nagyra tartott, nemhogy bántani nem fogják, hanem amilyen erőszakos, hamarabb lesz belőle uralkodó Béliszuban, mint hogy a hajaszála meggörbülne, Csenget a fülemben dimmú, dörmögő hangja. Csak annyit tévedett, hogy Laskili nem ott lett uralkodó, hanem a királyát vesztett Bitámiban választották meg a huszonéves fiatalembert az egymás ellen a csarkodó pártok helytartónak. Egy darabig pompásan meg is állta a helyét, és még az is sikerült neki, hogy amikor eljött a pártok közötti leszámolás órája, hazameneküljön a vanába. Miért jutott ez most eszébe a helytartó úrnak? Képtelen voltam megállni, hogy ne így kérdezzem, ám Laskili értette a tréfát, és láttam rajta, boldog, hogyha csak egy pillanatra is, de mosolyt varázsolt az arcomra. Mert Vitámiában a nagypalotán kívül, ahol most a királyi család él, a város szívétől messzebb, a dombok között van egy másik, kisebb is. Még dzsuba valamelyik őse építette, talán éppen az, így mondták akkor nekem, aki a sófőzéssel olyan gazdaggá tette bitámit. Azóta üres, és... Talilra nézett. Úgy tudom, most is az. Talil bólintott. Ha oda küldöd isteni uram, Lasküli gondosan mérlegelte szavait, Messze lesznek innen, és ott sem sok ember láthatja őket. Lagin, aki most vitámiában az ügyeinket intézi, okos ember, ezt talül is tanúsíthatja, elvégre az őnövendéke volt. Én is jól ismerem. Lagin tudni fogja, hogyan bánjon velük. Sőt, eléri majd azt is, hogy a nagy palota lakói bitámiban ne érezzék meg bántva magukat, sőt, megtiszteltetésnek vegyék, hogy éppen oda küldted őket. Ismét csend lett, csak a mécsesek kanócai sercegtek halkan. Laskilin láttam, hogy elmondta a magáét, most azt várja, mit felelek rá én, vagy a másik kettő. Talil töprengve nézett maga elé, Szumurri pedig, ekkor jöttem csak rá, noha már hamarabb is észrevehettem volna, egyszerűen nem volt közöttünk. A terem sötét sarkát bámulta, miközben keze az üres serleggel játszott. Jó volt hallgatni, de nem ezért hívattam őket. Nos, Talil! Nem tudok ellent mondani Laskilinek, isteni uram. Nincs jobb ajánlatom, elképzelésem. Lagén valóban olyan, ami ennek Laskili elmondta. Úgy cselekszik majd, pontosan és ügyesen, ahogyan mi kívánjuk. És hűségesen, gyorsan tájékoztat bennünket mindenről, ami történni fog. Fogcsikorgatva gondoltam, igen, a gyermek születésének időpontjáról, neméről, és arról is, milyen nevet kapott a szüleitől. És évek múltán arról is, hogy hogyan gyarapodik Bitámiában újabb gyermekekkel a vöröshajóak kolóniája. Szumóri kérdeztem. Mint akit mély álomból ébresztenek fel, Kábán nézett rám. Amit mondott, az sem volt sokkal értelmesebb. Vitámi gazdag város, Lagint én is ismerem. Derék, serény, hűséges ember. Újjai elengedték a serleget, váratlanul felállt. Bocsáss meg, isteni uram, valamit el kell intéznem. Menj, Sumurri, bólintottam. Ha nem mondja, hogy mit akar elintézni, sértő megkérdeznem. Elvégre Sumurri nem taknyos kölyök, hanem a déli part hadvezére és megértő, tapintatos barát is, aki saját gondjainak elmagyarázásával nem akar eltéríteni bennünket ennek a tanácskozásnak a még megbeszélendő részleteitől. Szumurri mögött becsukódott az ajtó. Azt hiszem, nincs más megoldás, Isteni Uram, mondta Lasky. Én most, hogy Szumurri kiment, kereken megmondom, ami a hajóépítést illeti, nem akkora érték ez az ember. Amit akartunk, már megtudtuk tőle. Most már a mi dolgunk, hogy minél jobb mestereket neveljünk a mieinkből. A lőport nem ismerik, és tőle tudom, Isteni Uram, hogy Dennyár szerint a mi életünkben nem kerülhet sor egy szervezett támadásra. Van időnk felkészülni. Gondoskodunk róla, hogy méltó módon, de a világtól eléggé elzártan éljenek majd Vitámiban. Ebben biztos voltam. Ám éppen a sors ördögi gúnyos vigyora, avanak a kegyéből, az én kegyemből és ami a leggyalázatosabb, az itteniek munkájából élnek majd gondtalanul. Nem lesz más dolguk, mint szeretni egymást, és várni ezt a gyermeket, azután a következőt, és hogyan vélekednek majd erről a tenger fiai végig a parton. Talil, mintha csak kitalálta volna a ki nem mondott kérdést. De hát éppen elég évet dolgoztunk, töprengtünk együtt. Azzal ne törődj, Isteni uram, hogy az emberek mit mondanak majd. Ősi törvény, az uralkodó minden hatóságához tartozik az is, hogy magyarázat nélkül eltaszíthat magától bárkit. Akár az Isten úrnőt, hogy új asszonyt emeljen Isten úrnővé. Hozatok neked vagyok táblái közül nem egyet, amelyeken ilyen dolgokról olvashatsz. És a tanács? kérdeztem. Döntésed nem tartozik rájuk, magyarázta Vaskili, hiszen amikor először beszéltél nekik erről az emberről, kijelentetted, hogy a palota palotakásáját teszi. Nem adtál neki se rangot, se hatalmat. Vendégként élt itt, és úgyis fog távozni. Talil egyetértően bólintott. Engedelmeddel még valamit tanácsolok, Isteni Uram! Folytatta Laskiri. Ha döntöttél, gyorsan kell cselekedni. Már holnap hajnalban indulhat a leggyorsabb hajónk a megfelelő utasításokkal Laginhoz. Most Nanur évnegyedében így is elég időbe telik majd, amíg odaér. És két nap múlva már indulhat a másik hajó is az, megakadt, mert nem jött rá egyből, hogyan kerülje meg az úrnő kifejezést, a, a két vörös hajúval. Szavaiból egyértelműen kiderült, úgy véli, már döntöttem. De hát Laskili mindig gyors volt. A következő pillanatban is, amikor az ordítás végig visszhangzott a palotán. Mi még dermedten ültünk Talillal, amikor ő már az ajtónál volt. Az idegen szobája felől jött, kiáltotta vissza, azzal eltűnt. Ekkor hallottuk a második ordítást, és mi is futni kezdtünk. A felbojdult folyosón, ahonnan az első emelet őrei már szintén a második emeletre rohantak, Laskili után Talil is elhagyott. Nem csak a hatvan valahány évtől rendetlenül kalimpáló szívem lassította a lábam, hanem a rettegés is, a még ismeretlen rossztól, ami már bekövetkezett ott, fent. A lépcső felén túljártam, amikor két őr rohant velem szemben lefelé. Ha lett volna levegőm, Megkérdezem őket, mi történt. Azután rájöttem, jobb, hogy nem állítottam meg őket, hiszen biztos, hogy nem önszántukból, hanem sürgős parancsal sietnek valahová. Fölértem az emeletre. A palotaőrök valóban denyjá rajta előtt tolongtak, elborzat arcuk elárulta, hogy szörnyű látvány részesei. Amikor széttoltam őket és beléttem, rájöttem, igazuk van. Ezek a fiatal legények, bár tökéletes kiképzést kaptak, a béke éveiben születtek és nőttek fel, vért sohasem láttak. Itt pedig tócsákban terjedt a padlón. Dennyár lehúny szemmel fetrengett, két kezét a torkára szorította, ujjai közül ömlött a vér, de a szájából is, amint hörögve kapkodott levegő után. Szumúrri az oldalán feküdt, a melléből kiálló dárdalapos pengéje a hátán jött ki. Neki csak szivárgott a szája sarkából a vér, és a kétsebb körül is csak lassan növekvő foltokat láttam. De ez is éppen elég volt. A szeme ugyan nyitva volt, de maga elé meredve befelé figyelt, nem vett tudomást a körülötte állókról. Talil döbbenten, tehetetlenül tördelte a kezét, soha nem kapott orvosi képzést, Laskili pedig szokása szerint nyomban hadarva kezdett beszélni. Nem merek hozzájuk nyúlni, Isten uram. Olyan régen tanultam, dimmunál, hogy félek, inkább ártok, mint használok. De már küldtem Gamatúért és Gidaiért, azt is meghagyva a két legénynek, hogy röviden mondják meg nekik, mi történt, nehogy a szükséges dolgok nélkül jöjjenek. Hogyan történt? Nyögtem kétségbe esetten. Laskili a szobafalához lapuló két örremutatott. Holcsápattan reszkedtek, az öklendezés össze, -össze a testüket. Fiatalok voltak, ők sem láttak még soha ennyi vért. Elmondták, hogy Szumuri idejött, kikapta az egyik kezéből a dárdát, de miért? Vágtam a szavába. Laskili keserűen elmosolyodott. Hogy miért engedték? Mit tehettek volna? Te mit tettél volna a helyükben, Isteni Uram, ha odalép hozzád a déli part fővezére? Kaptak valaha olyan parancsot, hogy ne engedelmeskedjenek neki, a nagy szumurrinak? Levegőt vett, hogy folytatni tudja. Tehát kikapta a dárdát az egyik kezéből, és berontotta a szobába. Látták, hogy Dennyár szumuri felé ugrik, de az gyorsabb volt, még az ugrás közben érte el a dárdával Dennyár torkát. Így tehát Dennyár saját súlya, és lendületet tette még gyilkosabbá a szúrás erejét. Azonnal elterült, folytatta Laskidi. Szumurri visszarántotta a dárdát, Dennyár fölé hajolt, hogy megnézze, elég volt-e neki ennyi. Azután az ajtóban álló két legény felé fordult, akik meg sem tudtak moccanni a rémülettől, majd a melléhez illesztette a dárda pengéjét, és beledőlt. Akkor már a két legény is ugrott, csak későn. Szumurri mellé érdeltem, és megsimogattam az arcát. Drága, őrült, kedves Szumurri, miért tetted ezt? A tekintete felém fordult. Először nyöszörgött, majd iszonyú erőfeszítéssel beszélni kezdett. Én, én hoztam ide, csuttogta alig érthetően. A te gyalázatodra, Isteni Uram, meg kellett tennem, de, de... Én sem élhetek tovább. Bűnhődnöm, kell, mert én, én mondtam, mondtam, hogy kell, ez, ez az ember. Így aztán, az ajtó felől sikoltást hallottam. Ne, kiáltott a lasküli. Ne engedjétek! De Enit akkor már a szobában volt, maga után vonzolva a karjába kapaszkodó Utuamit. Csak jóval később jöttem rá, azért lógt mindkét asszony ruhája, mert Utuami megpróbálta mindenáron visszatartani Enitet. – Gyilkos! Gyilkos! – sikoltozta, és az öklét rázta felém. – Megígérted, hogy nem bántod? Gyilkos! Azután magával rántva Utuamit ráborult dennyárra. Csókolta az arcát, a homlokát, vérzőhörgő száját, zokogva beszélt hozzá, de a férfi csak nagy sokára nyitotta ki a szemét. Öröm lobbant a tekintetében, és fájdalom, ajkai szavakat igyekeztek formálni, persze eredménytelenül. Enit a ziháva tovább beszélt, miközben megpróbálta a sebről lefejteni a férfi ujjait. Dennyár a fájdalomtól még jobban eltorzult vonásokkal újra behunyta a szemét. – Ne csináld! Hagyd abba! – üvöltötte Ő jobban tudja, hogyan kell szorítani a sebét! Hagyd abba! Hagyd abba! Ennyi süket megszállottsággal feszegette a férfi ujjait. Dennyár dobálta magát, Laskili odaugrott, elkapta Ennyit két csuklóját, aki erre elengedte Dennyár ujjait és lasküli arcába vágott. Lasküli az ütést fel a gyakorlott harcos ügyességével újra elkapta Enitet, és talpra rántotta. Enit dennyárvérétől talpig mocskosan, sikoltozva szabadította ki magát lasküli markából, hogy mind a tíz körmével az arcának ugorjon. Nem tudtam megszólalni, pedig egyedül én parancsolhattam volna meg, hogy fogják le Enitet. Mert igaz, hogy Laskili számos tanult mestersége közül az egyik a közelharc, persze fegyverrel és férfiak ellen, de legalább tíz kilóval könnyebb és egy fejjel alacsonyabb az örjöngő Enitnél, aki közben egy rúgással megszabadult az őt hátulról lefogni próbáló utóamitól is. Laskili kivéttelnit első támadását, hátrált Enit sziszegve követte. Végre össze tudtam szedni annyi levegőt, amennyi elég volt egy kiáltáshoz, amikor a szobát gamatú és gidai vezetésével elárasztották a gyógyítás házának emberei. Fogjátok le, csattant a szélédés halk szabú gamatú hangja, és ennyire mutatott. A dolgok hátteréről fogalma sem lehetett, ezért még jobban csodáltam határozottságát. Vigyétek hozzánk, és altassátok el mindenáron. A gyógyítás házának négy embere egyszerűen a levegőbe emelte Enitet, aki lallai nyelven sikoltozott, de tehetetlen volt. Kisiettek vele az ajtón. Mindenki menjen ki! folytatta Gamatu. A palotaőrség tagjai boldogan engedelmeskedtek. Azután az Enittől, illetve Dennyártól csupavér Laskilihez fordult. Megsebesültél? Laskili nagyot fújt. Életében először láttam zavartnak és megdöbbentnek. Nem, de jókor jöttetek, az összes istenekre! Laskili egyedül a káromkodás művészetét nem tanulta meg Inimmától. Ha ennek a népnek ilyenek az asszonyai, mit várhatunk a férfiaktól? Sumurinak is sokat segített a szerencse, hogy éppen így tudta irányítani a dárdáját. Ha ezek egyszer ideérnek, lesöprik a partról a mi barom népünket. Gamatú nem válaszolt laskülő eszmefuttatására, Dennyár fölé hajolt. – Kendőt! – szólt hátra az embereinek. Azonnal a kezébe adták, és akkor Gamatu elkezdte ugyanazt, csak másként, amivel az imént enig gyötölte Dennyárt. A mellefelül igyekezett a kendőt a sebesült tenyere alá csúsztatni, óvatosan, lassan. Dennyár újra hánykolódni kezdett, és még erősebben szorította a torkát. Inekil, kurre, segítsetek! A többiek tartsák, hogy nem mozogjon. A két fiatal orvos kétfelől mestere mellé lépett, megfogták dennyár karjait, és próbálták lazítani a sebesült szorítását. Másik három ember dennyár lábát és derekát fogta le. A kendőt és gamatukét kezét azonnal elöntötte a vér, de a doktor centiről centire türelmesen haladt előre. Még mindig szumuri mellett térdeltem, Tehetetlenül. Áldottam Dimmu emlékét, aki ilyen határozottá és magabiztossá nevelte tanítványait. Egy kéz a hónom alá nyúlt, felsegített. Vanivam volt, akiről nem tudtam, hogy mikor és honnan került a szobába. Engedd, Isteni Uram, hogy Gidai foglalkozhasson Szumurrival. A ti jelenlétetek itt most fölösleges. A többes szám vonatkozott, aki mögöttünk lépett ki a folyosóra. Valóban fölöslegesek voltunk. Laskili is velünk tartott az első emeletig, ott elkanyarodott, bizonyára le akarta magáról mosni a vért. van, -van nem eresztette el a karom. Ilyen rossz állapotban volnék. Eddig még soha nem érintett meg, betartotta a törvényt. Végre megtaláltam a hangom. Nem akarok ott aludni, ahol eddig. Készítes egy másik szobát nekem, van, -van. Parancsot szerint lesz, Isteni Uram! Addig is térj vissza az asztalodhoz, úgy beszélt, ahogyan egy gyűgös gyerekkel, vagy még inkább egy tanács vén vénemberrel szokás. Igaza volt, ezen az estén évszázadokkal lettem öregebb. Leültünk Talillal, Egymással szemben, de kerültük egymás tekintetét. van van, megnézte, van-e elég bor és víz a korsókban, azután eltűnt. Hosszú percek után Talil törte meg a hallgatást. Most mi a szándékod, Isteni Uram? Lassan ingattam a fejem. Nem tudom. A kezem akaratom ellenére kinyúlt, és ugyanúgy játszani kezdtem az üres serreggel, ahogyan alig néhány perccel korábban szegény szumurritette. Újra lepergett előttem mindaz, ami attól a pillanattól kezdve történt, hogy Enid felállt az asztal mellől. De ez nem oldott meg semmit, csak újra végig szenvedtem, ha lehet, még kegyetlenebbül, mert az emlékezés elhagyta a részleteket, és felnagyította a lényeges pillanatokat Enid dennyár karjában, ahogyan a folyosón viszi a szobánk felé. enit az ágyon, Sápattan és gyönyörűségesen, szétterített hajával, azután a hörgő dennyára boruló Enit, az örjöngő Enit. Mindig csak ő és ő. Ez kibírhatatlan volt. De még ennél is rosszabb a rettegés, hogy életem hátra lévő részében hányszor törnek majd rám az emlékek, hívatlanul, ahogyan esra a vihara csap le a tengerről a partvidékre. És lesz-e erőm? Hiszen már most sincs kivédeni, és a tudattalanba visszaparancsolni ezeket a rohamokat. És a korábbi emlékek, azok még rosszabbak. A boldog, a kacagó enit, amikor én tartottam a karomban, amikor egymásnak adtunk örömöt, mennyei boldogságot. Nem lehet így élni, és mégis élnik el, holtomig viselve a gyógyíthatatlan sebet. Nyílt az ajtó, las jött. Tiszta köntös volt rajta, vizes haján megcsillant a mécsesek lángja. Amikor átvitték őket a gyógyítás házába, még éltek! Megkértem Gamatut, hogy ha tud már valamit a sorsukról, üzenje meg! Köszönöm, Laskili. ülj le! Laskiri nem az a természet volt, aki sokáig bírja a hallgatást. Fészkelődött a székén, töltött, mint hármunknak, ivott egy kortyot, de ehhez sem volt sok kedve. Nem tudta palástolni azt sem, hogy rettenetesen sajnál engem. Újra a serleg után nyúlt, azután meggondolta, megint fészkelődni kezdett, végül nem bírta tovább, kirobbant belőle. Ami történt, az nem oldott meg semmit. Eddig is sokra tartottam ezt a nagyon rú szikár embert, akinek arca a tengerfiainak döntő többségével ellentétben nem kerekded, hanem kifejezetten keskeny volt, Ahogyan már mondtam, akár egy késpenge. De amit most mondott, azzal ismét bizonyította, hogy a szíve legmélyeig önzetlen és becsületes. Csak az értelmes cselekvés érdekli, nincs benne semmi hatalombágy. Igaz, ezt az érzéketlenségét a hatalom külsőséges megnyilvánulása iránt már korábban is tapasztaltam nála. Ez az este azonban az eddigiekhez képest igen jelentős változást érlelt Laskili életében. A Szumurri meghal, már pedig nem sok esét a életben maradásához, már alig vézett, és Gamatunak varázslatos keze van, Laskili az első ember. A palota és a diplomácia ugyan Talilé, de laskili lesz az egész déli part hadereje, a szárazföldi csapatok mellé megkapja a hajóhadat is. Mert Pilagú öreg, és Gihatri ugyan nagyszerű hajós, de az a másik öt kapitány is, akik részt vettek velem a nagyúton. Éppen ezért vége hossza nem lenne a féltékenykedésnek, ha gihatrit tenném a aljóhat parancsnokává. És ez történne akkor is, ha a másik öt közül választanék vezetőt. Persze ez nem ennek az éjszakának a gondja. És laskülé ebben a helyzetben nem a saját pályafutására gondol, hanem arra, hogy az a szörnyűség, ami a második emeleten történt, nem oldotta meg a kérdést, amely sokkal inkább az én személyes ügyem, mint avonái. Egyikünk sem válaszolt neki. Hogy Talil mire gondolt, azt nem tudhattam, nekem pedig eszelősen csak az járt a fejemben, hogy nem akarom többé látni Enitet a maga testi valóságában, így is látni fogom, kiszámíthatatlanul bukkan fel majd az emléke, ki tudja, milyen gyakran, és az is elég kényszenvedés lesz. Laskilis számára azonban ugyanolyan elviselhetetlen volt a hallgatásunk, mint nekem az, hogy újra beszélni kezdett. Méghozzá arról, amit a legkevésbé kívántam. Ahogyan ma este már említettem neked, Isteni Uram, Vitámiban ott van az az üres palota. Hallgas, odítottam. Ekkor olyasmi történt, ami eddig még soha nem csak az én uralkodásom alatt, de a van alapítása óta sem. Vétesd a fejem, isteni uram, de nem hallgatok, folytatta nyugodtan Laskiri. Talil kerekre szemmel csak bámulni tudta ezt a páratlan vakmerőséget. Vétesd a fejem, de akkor is meg kell kérdeznem tőled, azt akarod, hogy az a fattyú ebben a palotában szülessen meg? Hogy itt nevelkedjen, mint a te fiad? Igaz, eddig csak három embernek mondtad el, Szumurrinak, Talilnak és nekem, hogy nem a te fiad. De azért azok a testőrök sem agyalágyult hülyék, még ha félelmükben úgy viselkedtek is, mintha azok lennének. Látták, mi történt ott fent, utó, ami pedig okosabb mindannyiunknál, és ő is ott volt. Akár túlélje az idegen, szumurri döfését, akár nem, döntenet kell. Úgy vélem, már döntöttél is. Csak még nem mondtad meg Talilnak, hogy mit írjon Vitámiba, Laginnak. Boldogult mesterem, Dimmu, tudom, nem kedvelt engem, mert szerinte sokat és meggondolatlanul beszélek. Lehet, hogy igaza volt, de én akkor sem tudok kibújni a bőrömből. Ha úgy érzem, hogy valamit ki kell mondanom, akkor kimondom. Ez az, az, kereste a kifejezést, asszony jobb, ha minél hamarabb elmegy innen. Minél később küldöd el, annál nehezebb lesz a dolgod. Igaza volt, de kegyetlenül fájt. Persze, ha nem hallgatok rá, valóban még rosszabb lesz. Írja meg a levelet, Talil, most, itt azonnal, folytatta Laskili, és hajnalban egy gyors hajó vigye el Laginnak. Nincs más választásod, Isteni Uram! Elhallgatott egy pillanatra, láttam, latolgatja, kimerje mondani. Az Azaz van! Hívd a testőröket! Mutatott az asztalon ragyogó arancsengőre, hogy vigyenek és öljenek meg, nem fogok ellenkezni. Te pedig itt ősz tovább, és megvárod, amíg a tulajdon gondolataid végeznek veled. Mert így lesz. Ez mások volt Talilnak. Féktelen vagy és tiszteletlen, a hangja remegett az indulattól. Nem beszélhetsz így az isteni Urral. Ha van benned annyi bátorság, mint Szomurriban, akkor kövesd a példáját. Az ajtón kívül ott állnak a testőrök, vedd el az egyik dárdáját! Laskili bólintott. Szívesen megteszem, ha az Isteni úr elfogadja a tanácsomat, ha ez az ára. Mert szeretem az Isteni urat, és úgy vélem, nem tehet mást, mint amit mondtam. Nem érted, Talil, hogy az Isteni úrnak nem arra van szüksége most, hogy némán tehetetlenül öljünk, mint a gyászoló vénasszonyok? Talil sápattan felállt. Mint, mint, életemben először hallottam dadogni a nyelvek mesterét, mint az Isteni úr első szolgája, megparancsolom neked, hogy távozz. De előbb add a kezembe főemberi pecsétnyomódat, mert minden rangottól megfosztalak, és ismétlem a legjobb, ha követett szumurri útját. Ilyen tiszteletlenül senki nem beszélhet az Isteni úrral. Laskili felállt, a nyakához nyúlt, levette a nehéz aranyláncot, egy pillanatig a tenyerében tartotta, majd megemelte, a súlyát latolgatva. Nem sokat ér, ha nincs mögötte értelem, mondta, azután tali felé nyújtotta. Fogd, és biztos lehetsz, hogy megtalálom a dárdát, amit ajánlottál. Ha az Isteni úr hallgat, akkor nincs értelme, hogy tovább éljek. áj! Laskili szavai akár a pofont érítettek magamhoz. Üljetek le! Laskili, tedd vissza a nyakadba a láncot! Engedelmeskedtek, én pedig folytattam. Laskilinak van igaza. Vénasszonyok módjára ülünk itt. Köszönöm, Laskili, hogy kinyitottad, azaz másfelé irányítottad a szemem. Talil, írd meg a levelet, és hajnalban induljon a hajó! Hogy mit íz, rád bízom, mert te ismered lagint, én restellem, alig emlékezem rá. Az úrnő, újra használhattam a megnevezést, mert egyszerre messzire került tőlem, magával viheti azokat, akiket akar. Feltéve, tettem hozzá, ha azok vele akarnak menni. Ez a te gondod, Talil, mert nincs jogunk senkit elküldeni avanából, ha itt akar élni, és nem folytattam, mert az ajtóban ott állt Gidai, mögötte a gyógyítás házának két növendéke. Beszélj, Gidai! Az orvos lassú létekkel közeledett felénk. Az idegen meg fog halni, hogy mikor, azt nem tudom megmondani. A sebét sikerült bekötözni, de túl sok vért veszített, és nem tud inni. Most csendes, és remélem az is marad, mert nagyon gyenge. Az bizonyos, hogy befelé tovább vérzik, és a vér elönti a tüdejét. Ezen nem tudunk segíteni. A titkos tudományommal, a gyógyítás házában így nevezték a hipnózist. Szerencsére sikerült megnyugtatni, de gyógyszert nem tud lenyelni. Kívánom, hogy könnyű halála legyen. Hallgatott egy ideig, azután folytatta. Zumurriból sikerült kiszedni a dárdát. Elfűrészeltük a nyelét, és a pengét kiúsztuk a hátából. Gamatu szerint jelentősebb eret nem ért a penge. A gyógyítás házában a nagy járvány óta rendszeresen boncoltak, természetesen a legnagyobb titokban, mert a városnépe soha nem fogadta volna el ezt az oly szükséges ismeretszerzési módszert. Hogy Gamatu ezt merte mondani, a mögött sok év anatómiai tapasztalat volt. Nem veszített túl sok vért, és inni is képes, de nála sincs sok remény. Sumurri nem fiatal, és nem tudhatjuk, hogy a dárdától vagy a saját ruhájától milyen feltőzést kaphatott. A legnagyobb baj pedig az, hogy nem akar élni. Nem mondta, de látja ezt az ember. És az úrnő? kérdeztem rekedten. Sikerült megitatni habamú álmot hozó italával. Persze nem tudta, hogy azt issza túl már akárhányszor meg tudjuk vele itatni, és erre még szükség lesz. Gamatu arra kér, Isteni Uram, hogy az urnő maradjon még két-három napig a gyógyítás házában. És bármilyen közel van, ne látogasd meg. A gyógyítás háza a palota déli szárnya volt. Uralkodásom első évéig a királynő háza nevet viselte. Elődöm mazu még nem hozott királynőt avonába, Nekem pedig más dolgom is volt, mint hogy dinasztiát alapítsak. Ezért költöztettem be a déli szányba dimmut és tanítványait. Azóta viseli az épület szárny a háza nevet. Üzenem Gamatunak! Úgy lesz, ahogy akarja! Gidai bólintott. Akkor már csak egy kérésünk maradt, a fejével az egyik növendéknek, aki előrelépett és egy serleget adott Gidainak. Íd meg ezt, Isteni Uram! Aggódunk érted a nyugalmadért. Szükséged van a pihenésre, mert szükségünk van rád. Holnap délben frissen, erőd teljében ébredsz majd. Addig nem gyötör ennek a szörnyű estének az emléke. Csak addig tört fel belőlem a keserű nevetés. Gidai értetlenül bámult rám. Nem érdemelte meg, hogy zavarba hozzam. A serlegét nyújtottam a kezem. Köszönöm, Gidai! Megkóstoltam, nem éreztem a fűszeres, gyenge borban az altató ízét. Írd meg a levelet, néztem Talirra, és hajnalban induljon vele a hajó. Azután két a serleget. <Sessz>